Den nya DNA-lagen skulle hjälpa polisen att sätta fast fler tjuvar. Men de uppklarade inbrotten har istället blivit färre. Dagens Kaliber handlar om lagen som blev ett fiasko och en till synes uppgiven poliskår. Förundersökningen läggs ner. –spaningsuppslag saknas. Så låter beskedet till tiotusental svenskar som varje år får sina hem länsade– –och i många fall sin nattsömn förstörd och sin trygghet sönderslagen. För år efter år är polisen lika usel på att gripa inbrottstjuvar– –trots höga ambitioner och kraftfull ny lagstiftning. Kaliber inleder idag en granskning av polisens hantering– av brottet som i statistiken kallas mängdbrott eller vardagsbrott. Men som många brottsoffer upplever som ett stort trauma. Vet du, när jag vaknar klockan fyra på natten och känner mig rädd och ensam. Och då tänker jag så här, det här är mitt hem och jag känner mig inte trygg i den. Det gör jag inte. De har gått igenom mina kläder, de har gått igenom allting i mitt hus. Det känns fel, det känns fel. Liliane Abdi sitter på en bänk utanför sal 16 i tingsrätten i Solna. I början av mars bröt sig tjuvar in i hennes hem i Spånga i Västra Stockholm. Sedan dess är ingenting så likt i familjen. Just att jag pratar om mina barn. Särskilt min flicka som inte jag kan göra någonting åt. Det enda jag måste göra är att hon måste få hjälp. Hon måste få hjälp med det här. För hon har gått och pratat med min brors fru hur dåligt hon mår över det här. Så nu måste jag söka hjälp till henne. Det är, så allvarligt alltså. ja, det är så allvarligt. Jag måste söka hjälp till den här flickan. Inbrottet hos Liliane Abdi ledde till en av nästan 20 000 anmälningar som förra året kom in till polisen. Eftersom det framförallt är barnfamiljer som drabbas betyder det att antalet personer som fick sina hem upprutna och förstörda är flera gånger högre. Från att ha legat på en ganska konstant nivå i drygt 10 års tid började inbrottskurvan skjuta i höjden för fyra år sedan. Och det är framförallt lägenhetsinbrotten som ökar. Liliane Abdi är på många sätt det typiska inbrottsoffret. Hon är kvinna, ensamstående med barn och bor i en storstadsförort. I Stockholm till exempel toppar miljonprogramsområdena Rinkeby och Tensta inbrottsligan. Där är det mer än fyra gånger så hög risk att utsättas för inbrott som i kvarteren i Täby eller Lidinge. Fyra unga män, mellan 19 och 25 år gamla, i gröna häkteskläder och handklovar, leds in i rättssalen. Åklagaren ber Liliane Abdi att berätta hur hon har mått efter inbrottet. Ni har, inte vet, vet ni vad har, gjort? Ni har fått mig att bli rädd. Jag hade varit rädd förut. Ni har fått mig att bli rädda. Men nu när jag ser på er, det här är ett skämt. Ni var barn. Du, på vilket sätt känner du dig... Jag är faktiskt rädd på grund av att min dotter är rädd, min son är rädd. De är rädda. Förstår ni för att en barn är rädd och en mamma inte kan göra någonting åt? Svara på åklagarna istället. Jag svarar på dig. Du Liliane, vad har barnen Liliane Abdi är alltså ett ganska typiskt inbrottsoffer. Men hon är samtidigt också mycket ovanlig. Hon får nämligen möta de misstänkta förövarna i en rättssal- att inbrottstjuvar ställs inför rätta i en svensk domstol är nämligen sällsynt. Förra året ledde 794 anmälningar om bostadsinbrott till att en åklagare väckte åtal. Dessa 794 anmälningar kallas i polisens statistik för personuppklarade. Med nästan 20 000 anmälningar betyder det att den så kallade personuppklaringen förra året låg på 4%. 96 av 100 inbrott klaras alltså inte upp. Och ungefär så har det sett ut de senaste 10 åren. Många poliser vi talar med berättar att de känner uppgivenhet inför inbrottsligheten. En av dem är Markus Elofsson när polis i Södertälje. Inbrott, åka på ett inbrott som är gammalt så att säga. Det är inte pågående. Det är ofta inte så roligt. Kan du utveckla det för det? För att ofta är det det är väldigt hopplöst känns det som, tycker jag Ofta finns det inga spår Man ser hur folk illa tag eller hur illa folk har tagit vid sig av att någon har varit och rotat deras grejer eh, den Otryggheten de känner att någon har varit där och rotat det finns de som inte ens vill bo kvar längre eh, i det huset eh. Ofta känns det så att man vill hjälpa den här personen i deras, deras tillvaro med att kanske ta fast en gärningsman, Men ofta så hittar vi inga spår, det finns ingenting att gå på så att det bara läggs ner. Vi tar med oss de senaste 10 årens siffror till professorn i kriminologi, Jerzy Zanetski. Han säger att polisen har slutat anstränga sig för att lösa in brotten. Jag tror inte man kan hävda annat än att man inte prioriterar de här brotten särskilt sjukt. Jag menar, med en uppklaringsprocent på 4-5 procent på person under många, många, många år när det gäller den typen av brott. Så ja, man kan väl säga att man har gett upp Och polisens uppgivenhet spiller över på medborgarna. När vi kontaktar brottsoffer har vi svårt att hitta någon som tror att polisen kommer att klara upp inbrottet. För många har polisen helt enkelt blivit en registreringsmyndighet, en formell länk mellan brottet och försäkringsbolaget. För de kriminella är inbrott något av de minst riskfyllda man kan ägna sig åt. Det är nästan bara cykelsjuvar och klottrare som löper en mindre risk att åka dit- Före detta tjuvar som vi pratar med berättar om hur enkelt det kändes att syssla med inbrott. En av dem är 28-åriga Robert, som egentligen heter något annat. Man räknar inte med att man griper. Hur många inbrott har du gjort, sa det? Kanske ett 50-tal ungefär, dryga 50-talet. Jag har tappat räkning och inte räknat dem det men det har blivit ett 50-tal. Hur många gånger har du suttit inne för inbrott? Inte en helst gång. Så chansen att dit är ju det i alla fall, om man säger så. Och hur tänker du nu när du ser tillbaka liksom, på din, din inbrottskarriär? Nej, jag skäms ju för mycket som jag har gjort och att jag har skadat mycket människor. Och de måste ha känt sig jävligt våldtagna eller vad man ska säga när man har varit in i deras hem. För. Nej, nej, men alltså jag vet ju själv hur jag hade känt om någon har gått in i mitt hem alltså. Jag har ju blivit flytbannad och jävligt, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Men. men alltså... Terro Karo, 27 år, beskriver hur det blev som ett vanligt jobb att bryta sig in hos folk, ibland flera bostäder på en kväll. Till exempel så man såg någon köra omkring med något spännande trängfordon. Kanske så tog man regnumret och så kollade vart de bodde och så, såg de det för liksom, ja, så åkte man dit och kollade hur det såg ut och lite grann så, där och så Nästa kväll och så var man där och så var den borta sen. Liksom. Mm. Så att det är liksom lite förarbete och lite så i ena. Och så emellan mellan något liksom bara krossa en rutas någon dat och liksom. Det har hänt också. Liksom. Mm. Du, hur mycket kunde du dra in på det här? Då? Ja, så alltså det beror ju på man alltså säga att man för en data liksom då fick 1500 spänn liksom och så kanske man på en kväll drog en 3-4 sådana. Det var ju. Liksom på liksom, ganska snabba pengar, ganska snabbt och lätt. Liksom, och en halv månadslön ungefär då, liksom, på en kväll. Liksom. Det tyckte man liksom, att ah, det här är ju livet. Liksom. Fredrik Gårdare, som är kriminalkommissarie i Västerort i Stockholm- säger att allt fler tungt kriminella ägnar sig åt inbrott. Ja, det. Eh, ingen tvekan om det. De gärningsmän... De personer som står bakom det här är kända av oss sedan tidigare för att organisera brottslighet i andra former. Våldsbrottslighet, rån, utpressningar, stölder, hällerier av alla möjliga slag, narkotikabrottslighet. Det är bara att de har lagt till bostadsinbrott på sin repertoar för att de ser att det är hög vinst till liten risk. Fredrik Gårdare säger att det har låg status inom polisen att arbeta med så kallade vardagsbrott. Ja, det är en kulturfråga. Att det finns en status att, att jobba med, med en viss typ av, av grova brott. Och det finns en status att jobba på vissa enheter. Och ju mer centralt belägna enheten är, desto högre status. Och där har vi då en del i, i problemet, det här samhällsproblemet. Att vi måste ha de bästa poliserna. Där de bäst behövs. Och då kanske det är längst ute i fronten. I den här gråa vardagen. I de mest belastade områdena. Kaliber har begärt ut samtliga inbrottsanmälningar- som gjorts under två slumpvis valda datum förra året i hela landet. När vi går igenom högarna märker vi en tydlig tendens. Polisen lägger ner förundersökningar efter bara några dagar. Och ofta ännu tidigare. Ett exempel- i Västra Götaland lades sju av 16 fall ner bara några timmar efter att anmälningen kommit in. Länspolismästaren i Västra Götaland, Ingmar Johansson, säger att det här är en fråga om prioriteringar. Vi skulle kunna lägga ner mycket, mycket till, varje tid på varje varje brott som sker. Men vi har inte, vi har inte resurser att kunna göra. Och jag är helt övertygad om att lägga ner ännu mer tid på varje brott som inträffar så att vi klarar upp fler brott. Så är det naturligtvis, va? Mm. Det skulle klara upp fler inbrott om ni la lite mer tid då? Ja, så alltså, är det sannolikt att vi skulle kunna göra Men det är ju alltså en prioritering för då får vi avstå från någonting annat istället då. Från stationsbefäl inom polisen i Västra Götaland får vi dessutom höra en annan sak. Det händer nämligen att polisen lägger ner ärenden utan att någon patrull alls har varit på inbrottsplatsen. Istället låter man anmälaren själv se efter om det finns några spår att söka. Ett tillvägagångssätt som inte är helt ovanligt ute på polismyndigheter runt om i landet. Det konstaterar Rikspolistyrelsen själv i en nyligen utkommen inspektionsrapport. Det var under 1990-talet som uppklaringssiffrorna för bostadsinbrott började dala- Före detta inbrottsjuven Christian, som hade sin aktiva period då, märkte hur risken att åka fast blev mindre och mindre. Under mina sista år i kriminalitet och missbruk så märkte man ju faktiskt att avståndet mellan mig och, och polisen blev ju bara större och större. Det tog längre tid för dem att, att komma, även om det var direkt larm. Det, det tog längre tid för dem bara. Och likadant liksom det här med utredningar. När de gjorde brottsplatsundersökningar och sånt där. Jag menar, jag var ju en ganska klumpig huvud, men jag kunde alltså. Det var sällan jag hade handskar på mig. Men då sällan man tog så att man hittade mina fingeravtryck. Och det borde man ju gjort om man ansträngt sig lite grann. Och ja, det var ju sånt man tänkte efter efteråt, jäddans. Och nu glömde jag handskarna igen. Va? Men då borde de ju alltså hittat mina avtryck och spårat mina mägen. Men det var sällan det hände faktiskt. Det väldigt sällan. År 2004 slår Rikspolisstyrelsen näven i bordet. 90-talets inbrottsbekämpning erkänns som ett misslyckande- och man utlovar bättring med ett helt nytt åtgärdspaket, PNU- polisens nationella utredningskoncept som utgångspunkt. Här ett utdrag. Detta är starten för genomförandet av en ny arbetsmetodik som leder till ökad lagföring och brottsreduktion. Nu hade man också vind i seglen. En lagändring var nämligen på gång att klubbas igenom i Sveriges riksdag och det skulle ge polisen ett kraftfullt verktyg i kampen mot inbrottet. Alla som misstänks för brott kan från och med nästa år tvingas lämna DNA-prov till polisen. Det förslaget lägger justitie. Snart skulle alltså varenda misstänkt småtjuvs arvsmassa finnas med i nationella register. Och med hjälp av det nya verktyget borde polisen kunna nå uppklaringstal på över 20 procent hette det i förarbetena till lagen. Dåvarande justitieminister Thomas Bodström argumenterade hårt för att polisen behövde det utökade registret. Det kommer att användas på brott som idag klaras upp i alldeles för liten utsträckning. Det är till exempel villainbrott, sommarstugainbrott, bilinbrott men också naturligtvis när det gäller mer organiserat brottslighet så att... Genom att polisen nu får de här möjligheterna så har vi också en möjlighet att ställa ännu högre krav på att polisen ska klara upp flera brott. Och här har vi ett gemensamt ansvar. Före justitieministern menar alltså att vi medborgare har rätt att kräva mer av polisen nu när DNA-lagen har kommit till. Så hur har det blivit? När vi tittar på uppklaringstalen för bostadsinbrott har de inte blivit ett dugg bättre sen DNA-lagen kom. De har faktiskt sjunkit. Från 5% år 2005, då lagen klubbades igenom, till 4% år 2010. Vi är tillbaka i Solna och rättegången mot fyra misstänkta inbrottskjuvar. Ett plötsligt orosmoment dyker upp för åklagarsidan. Ja, jag har ju frågat till åklagaren bara, det är, med tanke på åklagarens påståenden, eller är det kring önskning och klagaren tror... Eh, har det gjorts någon DNA beträffande blå mössan? Och har det då... Jag att det har det... Polisens tekniker har slarvat med att ta DNA från en blå mössa som hittats i flyktbilen. Advokaten gör vad han kan för att slå hål på åklagarens bevisning. Det har inte gjorts något DNA på på mössan. Enligt professorn i kriminologi vid Stockholms universitet, Gertsi Sarnetski, kan den här typen av uteblivet bevismaterial vara en viktig förklaring till polisens dåliga uppklaringssiffror. Han tycker att polisen betydligt oftare än idag borde ta DNA-prov från inbrottsplatser. Jag tror att man gör det på de ställen där det är väldigt uppenbart att sådana spår finns. Men jag eh, tror möjligen att man inte gör det i de situationer då det är mindre säkert om det här spåret kommer att leda någonstans. Man tar alltså inga risker när man tar den typen av prover och eh, av de siffror ni har visat mig så förefaller det mig att det skulle finnas en kapacitet att utöka uppklaringen genom att ta flera prover. Vi har gått igenom samtliga inbrottsanmälningar i Sveriges största polismyndighet, Stockholm, under en vecka. I bara tre fall av 92 finns en notering om att polisen tagit DNA-prov. På statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, i Linköping hade man satsat på labbutrustning för flera miljoner när den nya lagen kom 2005. Tanken var att kunna snabbbehandla ett stort inflöde av DNA från alla inbrottsplatser runt om i landet. Vi köpte väl utrustning för ungefär ja, närmare 5 miljoner kronor. Och det är då extraktionsrobotar, stansrobotar, sekventatorer, PCR-instrument. Och sen så gjorde vi ett IT-stöd för ungefär 5,5 miljoner. Då. Men resultatet, det blev magert, berättar Liselott Sundberg. Förra året skickade polisen in ungefär 1 DNA-prov från inbrottsplatser. Till exempel kvarlämnade läskburkar, fimpar eller blodspår på krossade fönsterutor. Men utslaget på 20 000 anmälningar betyder det att polisen säkrar DNA från bara några få procent av alla bostadsinbrott. Och det är alldeles för lite, tycker Liselott Sundberg. Jag drar i den slutsatsen att svensk polis kan bli bättre på att undersöka den typen av brott med brottsplatsundersökning så att man får tag i, i tekniska spår av typen DNA och fingeravtryck och skoavtryck. Jag tycker det är väldigt synd. Här har vi ett, vi har ett bra flöde, bra produktion och jag tycker att DNA är ett, ett utmärkt verktyg och jag tycker verkligen att svensk polis ska nyttja oss så mycket det bara går i kampen mot, mot mängdbrottsligheten. Ändå har polisen på senare år satsat på att utbilda så kallade locuspoliser. Locus Lokus står för lokala brottsplatsutredare som ska pensla fingeravtryck och säkra DNA. En locus får en snabbutbildning i spårsäkring och är en slags ersättning för polisens kriminaltekniker som inte längre har tid att åka på inbrott. Enligt Rikspolisstyrelsen ska lokuspatrullerna besöka samtliga inbrottsplatser inom 24 timmar. Men hur har det blivit med denna ambitiösa målsättning? Av de hundratals anmälningar som vi har gått igenom hittar vi gång på gång exempel på att det här inte alls sker. Lokus eftersökt men ej tillgänglig. Patrullen på plats gjorde bedömningen att ingen teknisk undersökning behövde göras. Målsägande informerades om att Locus inte har möjlighet att komma dit. Vi bestämde oss för att kontakta ett av alla de brottsoffer som inte fått något besök av en Locus-patrull. Vi ringde upp Sara Hosseini i norra Stockholm som hade inbrott i sin lägenhet förra vintern. Man vill ju verkligen få dem fast och få tillbaka sina saker i alla fall. Men om man inte, alltså man bara gör ett försök. De vill inte ens försöka när jag bad dem att, alltså att de ska ta, liksom försöka med att hitta någon fingeravtryck. På, alltså de har ju rört hela mitt hus. Men de, de, jag bara, de bara de det är ingen idé, det är professionellt gjort. Bara, men de kan ha lämnat någonting efter sig. Alltså någon fingeravtryck, någonting. Jag ah. bara, ja, det är ingen idé att fortsätta. Liksom, och det kommer inte att finnas någon fingeravtryck, det kommer inte att finnas någonting... Det är ingen idé att hålla på. Du bara liksom anmäler din försäkringsbolag. Och, alltså det är okej okay att och så där men det hjälper inte mig förstår du. Det är kanske den ekonomiska blir bli halvgjort men känslomässigt. Alltså det är jättetråkigt att de inte tar det här på allvar. Blev du också av med några personliga saker i inbrott? Ja, jag blev av med och många personliga saker. Alla mina värdesaker var borta. Så många saker som var väldigt värdefulla minnet från personer som inte ens vid liv längre som har jag har fått i present och allt, allt. I polisdistriktet Norrort, där Sara Hosseini bor fick bara drygt hälften av inbrottsoffren 2010 besök av en utbildad lokuspatrull. Och inte ser det bättre ut på andra håll i landet. Vår rundringning bland landets 21 polismyndigheter visar att långt ifrån alla skickar lokuspatruller på en majoritet av inbrotten. I Jönköping har man helt struntat i Rikspolisstyrelsens krav. Där har man istället hittat på sin egen variant. Det vi har gjort från vår sida det är att vi, nu ska vi se, 2004 sånt där, tog fram en, en, en liten spårväska. Som vi utrustade alla och utrustar alla i yttre tjänst med. Mm. Och i den väskan ingår material då för säkring av biologiska spår och ja, fingeravtryck och DNA. Mm. Kan man säga. Och i samband med att de får den här väskan så får de alltså en form av ja, introduktion hur man använder den. Hur, hur lång är den introduktionen då? Ja, det rör sig om ett par timmar där som en, en eftermiddag brukar det vara. Men hur bra är en vanlig ordningspolis på att säkra spår på en brottsplats? Stefan Holgersson arbetar vid Södertörnspolisen. Den väska eller den utrustning som man har, det är inte helt ovanligt att, att saker är slut eller att det inte finns saker som man vill ha. Dessutom så kan det ju ligga grejer man inte har en aning om hur man ska använda eftersom utbildningen som eller de krav som man har att kompetenskraven följs inte upp på det här sättet som man, som man önskar så därför så kan det vara svårt att veta exakt hur man gör för att göra det bra man förstår vet ju hur man pensla och sådär men det är skillnad att ha en teoretisk kunskap och att komma ihåg lite och att ha övat och kontinuerligt följer upp att man har en viss nivå på kompetensen mm. så att när du är ut och då får, får undersöka förundersöker en brottsplats du Känner du att du är rustad kunskapsmässigt för, för att göra de bedömningarna och ta fingeravtryck och söka DNA och sådär? Nej, alltså det är man ju inte rustad eh, alls för att, göra väldigt, för att göra bra bedömningar. Givetvis kan man ju se, göra vissa bedömningar om det ligger saker som man kan räkna ut. Men eh, att det går att använda, men det, det, nej, det har man är inte rustad för det. Och Lars Lundmark vid Tekniska roten i Västerbotten säger att de aldrig skulle få för sig att skicka något annat än en riktig tekniker till en inbrottsplats. Det är en sån här prioriterad brottstyp som vi har här. Och det har vi, alltid haft, en har vi sett allvarligt på så det har varit kutym att vi skickar tekniker på de brotten. Men kan inte det en, vanlig, en vanlig polispatrull göra det där och pensla fingeravtryck? Och nej, och alltså det, det har vi, vi, det har vi vi har inte tillämpat den principen här utan vi har, vi har skickat teknisk personal på det. Var, varför är, kan inte en vanlig polispatrull göra det då? Ja, det är för att de har inte fått utbildningen här. Nej, men de har gått ja. polishögskolan ändå. Lär ja, nej, nej, nej, nej, nej. <laughs> nej. Ja, men skolan, det, det är en grundläggande kurs för att bli eh, po polis. Sen kommer, eh, sen kommer erfarenheterna och de, där hinner man ju inte lära sig den. Eh, inte såna ingående. Och, och det finns de som är bättre och det finns de som är sämre. Men vi har sett det som en kvalitetsstempel att vi skickar teknisk personal på dem. Peter Bernerdahl på Tekniska roten i Örebro beskriver situationen i länet. Ja, i Örebro är det lite siss och där kan man säga. Det är bemanningen i, när det gäller lokus här i Örebro är ganska låg. Och det här innebär ju då att vi hinner ju inte med. Jag håller på med det här i åtta år och det har inte hänt så mycket på den tiden så jag vet inte om det kommer hända så mycket mer än jag går i pension. Jag har sju år kvar så att, eh, vi får se. Men det, ändå så heter det ju ofta att man ska prioritera den här Jo, typen av det heter mycket inom den här verksamheten och vissa saker prioriteras och sköts väldigt bra men... När det gäller den här biten med mängdbrott och inbrott och grejer- så har väl det varit en verksamhet som har eh, vad ska man säga, funnits en viss uppgivenhet. Det heter mycket, men i praktiken är det där. Rikspolistyrelsen lovade stort när åtgärdspaketet sjösattes 2004. En ny DNA-lag skulle få polisen att klara upp fler inbrott. Sju år senare har vi facit- Satsningen har blivit ett misslyckande. Färre inbrottstjuvar, inte fler- åtalas för inbrott idag än innan lagen kom till. Ganska självklart kan det väl tyckas- när själva förutsättningen för att finna spår- ett tränat öga på brottsplatsen allt för ofta saknas. Vi tar med oss våra frågor till Ulrika Herbst- som är avdelningschef på Rikspolistyrelsen. Jo, eh, ni konstaterar er egen rapport- att 95% av utredningen och inbrott släggs ner i ett tidigt skede. Varför är det så? Därför att man bedömer att man inte har någonting att gå på inledningsvis. Och därför lägger man ner förundersökning. Man har ingenting att spana på. Man har ingen tråd att dra på. Men hänger inte det här ihop då? Det kanske kommer inte en person till platsen som har den här kompetensen. Och då så längst ner för att man tyckte att man hittade ingenting. Är det inte någon cirkel Jo, men visst, visst kan det bli det. Och visst, det är, det är väldigt många olika beroenden och vi kan ju konstatera det att det finns förbättringsområden, väldigt många olika förbättringsområden i den här delen eh, för oss eh, tillsammans med eh, myndigheterna att bli, bli bättre så att säga i, i alla led och alla delar. Ni säger eh, När den här lagen skulle eh, klubbas igenom så sa ni att det här kommer att få upp uppklaringsprocenten. Det var ett viktigt argument för mm. att den här lagen skulle gå igenom. Mm. Alltså att, att har inte jag som medborgare rätt att, att kräva av er att ni faktiskt levererar då. Jo, men bekymret är ju i den delen att det används också fler och det gör det att det tar ner det som du kallar eller det som vi kallar då för uppklaringsprocenten, men det är klart att, att den nya lagstiftningen och vår möjlighet när det gäller DNA-prov och toppsningar har varit värdefullt och är bra. Det är solklart är det det. det kommer att bli den 21 april klockan Det blir en fällande dom trots polisens miss med den blå mössan. Tack vare en granne till Liliane som fotograferade de fyra inbrottstjuvarna på bar gärning så höll bevisningen den här gången. Åklagaren kan dra en lättnadens suck. Men för Liliana Abdi är det här långt ifrån över. Nej, igår min son glömde dörren, att han inte låste när han kom från skolan. Sen gick han och kände på den. Då drar han flera gånger i dörren för att känna om den är låst eller inte. Och min dotter, hon går inte igår natt också. Jag får inte sova förrän hon har sovit för att hon ska känna sig lugn och hon sover bredvid mig. Hur långt tror du att du kommer gå innan ditt liv blir detsamma samma igen? Jag vet inte. Jag tror inte förrän vi flyttar. Vi ska flytta också. Ja, vi ska flytta. För det känns nu räcker det. Det räcker. Jag vill inte bo i det där huset. Jag kände inte mig trygg i det huset. Kaliber finns också på webben Sverigesradio.se. Klicka dig fram till P1 och Kaliber. Där hittar du också kontaktuppgifter till oss. Producent för dagens program var Sabina Schatzet.